Du lytter til Teknokraterne, dine værter i studiet er Rasmus Askman og Andreas Bjerre Lundkajt. Velkommen, du lytter til Teknokraterne på Aarhus studentradio. Radio. Mit navn er Rasmus Askman, og min medvært er som altid Andreas Bjerre Lundkajt. Ja, et hej her fra Radiostudiet i den varme kala. Øh, ikke ja. som det kolde snev udenfor Der er julefrokost lige ved siden af Så vi skal lige give en heads up Hvis der lige pludselig siger, hvis der kommer et eller andet Justin an Timberlade lækkert Sådan en rigtig julefrokost på Så er det ikke også der har sat det på ja, altså vi, vi kan jo se den gennem øh, glasvæggen her hvad, hvad har de i lige nu? De er færdige med det der fiskefilet og alt det der så. Der er virkelig få mennesker I forhold til at der er en julefrokost Men det er jo også en mandag Ja, ja, Nu skal vi se. Hvis vi skal høre den derude. Så. Vi skal nok uh, holde jer opdateret på den julefrokost, hvis ja. der skulle ske et eller andet. Dagens udsendelse, det er årets sidste her fra Teknokraterne, og derfor kaster vi i den her 37. udsendelse et tilbageblik på de største tech-begivenheder i 2017. Og Andreas, så er der noget med, at vi også giver lytterne den helt ultimative tech-juleguide. Ja, lige præcis. Altså, jeg, jeg, kan, jeg kan love, at jeg har... det bliver sjovt. Uh, og ja. vi skal høre om nogle uh, speciale uh, gadgets og teknologier. Kan um, du give sådan en sådan lille teaser på en eller anden måde? Jamen, det, det altså, er altså... Det kli, det Klik skal... er jo altid, for eksempel, så, vi skal lidt forbi sexrobotter. Og, og en nyhed, oh, jeg lå en nyhed om sexrobotter, som vi hverken har vendt her i programmet, uh, Aller, altså jeg gætter på, at lytter heller ikke har hørt om den her uh, nyhed, som vi, som vi skal omkring, så... Så skal det, man det jo høre med. Lidt, det bliver velt. Og der er både noget for dem... Uh, Ja, med den stor pose penge derhjemme. Øh, dem, som godt kan lide at give kæresten øh, noget lidt dyret. Og så skal der også være noget til ja, de, dem, som, dem, som har lidt færre penge. som ligesom mig. Øh, eller de andre studerende, der måske er derude og lytter med. Så, så det er lidt af værd. Det er jeg, altid godt på sin ønskeliste at have sådan de billige og lidt de dyre ønsker. Lige præcis. Og så, så kan jeg også love, at det bliver ikke af den kedelige slags, hvor jeg siger, okay, I skal gå ud og købe en iPhone 10 og... Så skal man også have den nye Xbox One og Det bliver ikke et slags Det bliver ikke de der oplagte gaver Dem kan man gå nej. ud og google Eller få som reklame i sin Facebook -frit. Det er jo sådan en rigtig Euroman. Det er jo sådan en rigtig normal så Det får du ikke her til det, det, det er nej. god journalistik Lige her, Det bliver journalistik. lidt mere specielt Så det kan lyde ikke lade sig det. Fantastisk Jeg vil også advare om At vi her i programmet Godt kan finde på At tale lidt indforstået Om nogle show notes På vores Facebook side Det er der hvor du kan finde Relevante links Eller informationer Om tingene vi snakker om Vores Facebook-side hedder Teknokraterne seH. Og før vi kommer i gang, så med det her store juleskostrej nyt og show, så skal vi lige tale om bitcoins. Men velkommen fra her til årets sidste udsendelse af Teknokraterne. Du lytter til Teknokraterne på Aarhus Studenter Radio. Vi skal nemlig snakke bitcoin, den her virtuelle valuta, som kun TechNet har talt om for lidt siden, men øh, fordi ingen brugte det som virkelig valuta, men menige mennesker har så fået en kæmpe interesse i den efter den store, altså boom, der har været det her store investeringspotentiale der er i den. Og før vi kommer til sagen selv, så er Altså, man skal jo lade lige introducere os, hvad er Bitcoin inden for noget? Det er jo den her virtuelle valuta og softwaren bag, handler om det her decentraliserede netværk af computer, hvor alle med internetadgang kan tilgå, og hvor man så kan sende bitcoins fra computer til computer direkte til hinanden, uden at der kommer nogen mellemmand med. Som ja, det er baseret på sådan noget, som er sådan en blockchain-teknologi, hedder det her. Lige præcis. Øh, og vi kan jo næsten ikke dykke ned i, hvad det er, fordi så kan vi bruge hele udsendelsen på det, men man kan sådan meget let sige, at den teknologi gør i hvert fald, at man for første gang kan sende noget fra, fra den ene til den anden digitalt, uden at det bare bliver en kopi. Altså uden at den, der sender noget, beholder originalen. Men fordi alle transaktioner bliver i den her blockchain-teknologi noteret og arkiveret, øhm, så er det ligesom, at ja, det er noget registreret, at hvis, hvis det var en bitcoin, som jeg giver til dig, mm. så kan jeg ikke snyde bagefter og give den samme bitcoin til en anden. Præcis. Så... I modsætning til den her gængse valuta, hvor du har en centraliseret bank, der ligesom styrer de her transaktioner, eller i hvert fald kan track dem, så her går det simpelthen anonymt fra person til person. Og det er som sagt, som du også siger, Andreas, den her blockchain-teknologi, der er bagved, og det nok er mest kendt for, og i hvert fald fik mest bevågenhed om det, var det her med, at den kunne... Den blev brugt meget på sorte markeder, på The Dark Web. Det var især mm. siden Silk Road, hvor den blev brugt, hvor man kunne købe stoffer, legemorter, falske papirer, såsom pas og våben osv. Men til sagen selv, vi har jo et par uger gået sådan lidt, sådan lidt stille og roligt udenom den her nyhed. Men nu er den boomet så meget, den her valuta, at nu, nu kan vi simpelthen ikke øh, mere. I den her uge har det været fuldkommen vanvittigt, øh, hvis man ser, hvordan kursen er gået på bitcoin i den her uge, mm. så er den fuldkommen altså den er ret op af, hvor du går fra et par dage siden er den 12.000 dollars værd, så for et par dage siden runder den så 17.000 dollars, altså på et par få dage, ja. der, der, der stiger det det sjovt, da jeg kiggede i går aftes, jeg brugte den i en anden sammenhæng, som vi skal vende tilbage til senere men der kunne jeg så se, at det lå den omkring 11.000 dollars, så der havde den lige taget et lille dyk, måske er den gået op siden Jeg kan jeg sige, at den jeg kan lige hurtigt finde en kurs lige, lige ja, men nu, men tidligere, da jeg være. så der, var den øh, på det, der hedder i hvert fald danske kroner, 104.000 dollars, 663,13 det, det er meget for en bitcoin, kan man sige. Hmm. 104.000 kroner, eller hvad 104.000 kroner, så over 100.000. Øh, og det er noget med 16.000, et eller andet, øh, i, i dollars. Nej, havde jeg da købt nogle bitcoins der for fem måneder ja, siden? For at, altså for at sætte det lidt i perspektiv, så kunne man... Omkring juni i 2015 købte den for ca. 1.500 kroner for sådan en. Sådan. Øh, og så kan du selvfølgelig gå længere tilbage, helt tilbage i opstarten ja. af valutagen i sent 2010, hvor de selvfølgelig kun var et par håndører. Ja. I den Men det, det er de der historier på forskellige blogs ude på nettet, hvor man har de der folk, der bare for, for et par år tilbage tænkte, det kunne være ret sjovt, at der bare købe nogle af dem, og så har de den bare liggende og glemmer alt om den, og så lige pludselig vågner de op og siger, Åh, der er mange penge, jeg har Det er vanvittigt. Og det er jo fuldstændig rigtigt, her, på den her vanvittige kursudvikling, der er der jo virkelig mange sjove historier. Jeg kan mm. huske, vi har vendt nogen selv. Vi har jo snakket om det her i et tidligere program, altså Bitcoin og teknologien bag blockchain, hvor det er jo sådan noget med, at man ved jo ikke helt, hvem der står bag Bitcoin. Uh, Saturn Motor. Ja, lige præcis. Ja. Ja. et eller andet, i ja. hvert fald ham, man mener det er. Man kan ikke helt trække ham. Og, nej, man og, ved ikke helt, om det faktisk er flere mennesker, der gemmer nej, sig bag ved det navn. Det har faktisk også været en fyre, der først er kommet frem, imellem der har sagt, det er mig. Og ja. Jeg tror, altså, har han har trukket det tilbage efter et stykke til, så man aner det ikke. Og man har også prøvet at opsøge nogen, der havde det her navn her, som jo bare har sagt, at det er ikke mig. Mm. Øh, men, men der er utrolig mange tilbage til de her historier her. Der er mange, der har de her historier med, at de har købt nogen for rigtig lang tid siden. Der er dem, der har købt den i sin tid, og så bare ventet lidt, og så kursen steg måske 10%, som måske er meget for en aktie. Og så har de solgt den og tænkt, kæft, jeg er genius, jeg ja. er bare genial. <laughs> Og så nu må de af sig, fordi det... Ja, det fra lidt for tidligt. Præcis. Men det kan man jo aldrig vide. Så. Og så kender jeg selv en af dem, som har købt bitcoins for rigtig lang tid siden, som måske vil være millionær i dag, fordi han har købt dem for så lang tid siden. Men fordi at de simpelthen har glemt alt om den her bitcoin fra deres wallet, i deres wallet, og glemt deres login osv., så, så kan de aldrig nogensinde tilgå den. Ja. Selvom øh, den er derude. Bitter. Det er jo sådan lidt det, der er fascineret med bitcoin, det her med, at hvis du printer den her ud på en seddel, den her virtuelle valuta, mm. og bare lige så lige flækker den fra hinanden, den her siddet så er den der ikke mere. Ja. Øhm, der er kun den. Øh, nå. Men vi har ikke nogen bitcoins, Andreas. Har, har vi slet? Nej. Desværre. Og se, det, det, var, det var lige sådan en lille bing. Du har ingen bitcoins. Du altså. har ingen bitcoins. Det kunne så også der bare tjekker en bitcoin ind i min mail. Ja. Øhm, Altså, har du nogensinde tænkt på at købe nogen? Altså, der, ja, folk går jo helt amok med at købe det her. Slet ikke. Uh, slet ikke, men altså, det er også bare, da, da jeg sådan virkelig vågnede op og tænkte, der var noget, der, der var prisen allerede der, hvor jeg tænkte, okay, det, det, det er ikke lige min finansielle rådrum til at gå og investere lidt i det her. Nej. Uh, men altså, nu skal man jo ikke give op, fordi det ene ting er bitcoins, uh, men der kommer jo rigtig mange nye uh, digitale valutaer også, som alle sammen er baseret på blockchain-teknologien, og når jeg sådan ser forskellige programmer der handler om fintech altså det her financial technology så er der faktisk altid en del eksperter der siger at det kommer ikke nødvendigvis til at være bitcoins der der kommer til at køre med løbet men også andre valuta Jamen det er det det er også det man snakker om at det er selvfølgelig teknologien bag blockchain som overlever det det kan jeg i hvert fald huske at vi, vi havde jo det her program hvor vi snakkede meget om det ikke? Øh, og jeg ved ikke altså der, der spurgte vi også der havde vi nogen der brugte den her teknologi i Aarhus inden at snakke ja. om det og der sagde de jo netop, det er jo ikke Bitcoin, der kommer til at overleve, det er teknologien bagved, blockchain, der er den mere sådan, hvad kan man sige, det er den, der overlever og så i sidste ende kommer til at udforme et eller andet form for value type, som bliver hittet. Men det lader det til at være lidt forkert, altså hvis man ser efter den efterspørgsel, der er ja. på det. Øh, man kan i hvert fald sige, at hvis vi havde købt noget, da vi lavede det program i sin tid for godt og vel et år siden, så havde vores SU nok været sekundær indkomst. Mm. Men det er et meget splittet område, det her med bitcoin. Altså folk har mange holdninger til det, specielt om den går op eller ned. Det kunne godt ligne en form for bobbel, hvis man ser det her. Vi har jo haft ja. nogle tech-bobler i, også i 90'erne, og selvfølgelig det helt store krak tilbage sidst i 20'erne. Jeg, jeg har også lige hørt hos vores, nu kalder den bare, fordi vi er selvfølgelig op i samme liga med dem, vores konkurrenter fra P1, der kører sådan et teknologiprogram, der hedder Digitalt. Og de, I talte om sådan en helt anden aspekt ved, mm. ved bitcoins, de uh, snakkede nemlig om, at der, der findes jo de her kæmpestore server farms, mm. hvor man siger, at der bliver bitcoins, de bliver minet. Altså der, ja. der sidder bare nogle, nogle ordentlige, uh, tunge computer med regnekraft og så videre, og de skal, uh, de her transaktioner, som jeg snakkede om, som bliver arkiveret, registreret og så videre, så at man ikke kan snyde så at man hele tiden kan følge den enkelte bitcoin, og kan følge, hvem har givet den først til hvem, og hvor gik den hen bagefter, og så derefter den næste og sådan noget. Og det er åbenbart så meget regnekraft, der går i det, mm. at um, der findes ikke officielle tal, men der er sådan en belgier, som har sat sig ned, og har lavet nogle beregninger, og har, beregninger har lavet forholdsvis optimistiske tal, i forhold til, hvor meget strøm der bliver brugt, på alle de her øh, regnekraft, på alle de her computer, ja. der, der regner det ud og så videre. Og han mener, og det er hans øh, mest optimistiske bud, altså det er formentlig meget værre, så bliver der, bliver der dagligt brugt lige så meget strøm, som man bruger i hele Danmark øh, i, i, på et døgn, for at det her bitcoinsystem kan være oppe at køre. Og det er jo også vanvittigt, øhm, og så snakker de om, at i øjeblikket er der ca. 300.000 transaktioner om dagen, som er jo ikke så meget, hvis man altså, tænker globalt, globalt sådan, øh, øh, 7 milliarder mennesker eller hvad vi er oppe på lige nu. Det er jo det. Altså det er jo netop det her med, at der er jo ikke så mange transaktioner. Folk mm. køber dem jo mere bare som sådan en form for investering, og det ved jeg ikke på vegne af bitcoin, kan man måske håbe på, at den her investerings kommer til sin ret, at valutaen måske faktisk bliver brugt som valuta. Øh, måske ja, de... men det er også nogle ting, som jeg også, altså det er, det er også derfor måske jeg, altså ikke nærmere har beskæftiget mig med det jeg nu er jo, også noget, som man ikke rigtig forstår. Altså de her miner for eksempel, de bliver de, de, de miner bitcoins, fordi det de gør, de, de, de sørger for, at valutaen kan komme op og køre. De laver, altså, registrerer de her transaktioner og sørger for, at, at altså, hele systemet faktisk fungerer og at der er ingen, der kan snyde. Og som belønning for, at de bruger deres computerkraft på det og strømme og osv., får de så nogle nye bitcoins. Ja. Øhm, og samtidig bliver det den her algoritme der, og, og, og alt det her i den der black box, der ligger bagved, som, som bestemmer, hvor mange bitcoins må der egentlig skabes, og hvor mange må der være i systemet, fordi hvis man laver for mange, så går der infl inflation i det mm. osv. Så så det er også noget, der er super kompliceret og lidt svært at forstå. Altså, hvor, hvem bestemmer, hvor mange nye bitcoins der egentlig skal være? Og, Men det er rigtigt. Ja, og det, det, de det, man kan sige, det er noget, der taler imod, at det bliver brugt som valuta. Ikke? Altså, hvis jeg skulle stå og forklare min mor og far om hvordan det her det fungerer, at den her valuta fungerer. Det er jo, det, altså, mm. Igen, som du siger, du er tech-interesseret, og det, det er svært endda for os at forstå, hvordan mm. det her egentlig hænger sammen. Altså, hvordan, hvordan skal du nogensinde forklare din mormor, hvordan hun går ind og køber øh, bitcoin ind på en eller anden wallet et sted. Og ja. så også det der med, at nu er du kommet alle de andre tjenester og virksomheder ja. ind over, og så noget, hvor du så skal have din bitcoin-wallet, og som du selv siger, når du så... Øh, Mister oplysninger om at få adgang til det og sådan noget. Så var du lidt et problem, jeg læste lige på The Verge, det amerikanske uh, techmedie. Yeah. Eller nyhedsmedie, de skriver også om anden tech. Men der stod for eksempel, at en uofficielt, altså ikke autoriseret e-wallet-app uh, for bitcoins var nummer, lige nu nummer tre på den amerikanske Apple Store. <laughs> så så det, altså bits, der er jo mange bitcoin bruger der åbenbart lige uh, downloader den forkerte app og logger sig på, og måske uh, sker der sådan noget snyd, og de mister måske adgang mange wallets bitcoins og så videre. Ja, det var det. Og, og det virker jo heller ikke holdbart, hvis man skal bruge det her som valuta. at Den stiger og falder med 20, 30 hver eneste dag. det er gode ved at vi har jo vores valuta der, at du faktisk kan gå ned og sige 35 kroner, det er meget for en kaffe. Og så at det ikke ændrer sig i næste uge så 12 kroner, er meget for en kaffe. Altså, det vil jo ikke holde. Øh... Det er også meget sjovt hvis du så betaler din kaffe med en bitcoin, ja, så var den måske lige i det øjeblik vi gjorde i billigt, og så dagen efter har du faktisk givet øh, det er ikke 200 kroner for den kop kaffe eller sådan noget. Det er også ret rigtig træs. Ja. Ja.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 nu skal vi simpelthen til den ultimative tech guide til jul. Ja. 2017. Hvad skal jeg ønske mig? Jeg har ikke lavet min ønskeseddel nu, så du må gerne ja, lige... men, du, Altså, den allerførste gave, den, den er... Jeg, jeg håber, der er nogle lytter derude, der faktisk kan give den til nogen, fordi så skal man faktisk være en af dem, der har været klog nok til at investere i bitcoins. Fordi okay. det, er en, det er sådan en gave. Øh, den vil man faktisk helst give til sin far, for eksempel, mm. der måske har gang i sin første eller anden midlife crisis. Det kunne jo godt være. Øhm, ja og så som sagt, altså man er kun i modgruppen for at købe den her gave, hvis man så har en stør del bitcoins også altså vi taler sådan omkring de der 17 bitcoins hvis vi tager den aktuelle, okay. aktuelle det kurs ukomligt. det er noget man kan have i en hånd ja, eller i en, hvad siger ja, man? Kom her. wallet ja, kom her an på hvad man har, men det, der taler om det nye Roadster fra Tesla, det er ikke så længe siden vi har, vi har talt om den her, men uh, nu, skal jeg, nu skal jeg selvfølgelig fortælle hvorfor ja, ja, ja. hvorfor er det den julegave man skal give altså kom, den koster kun omkring de der 1,4 til 1,6 millioner kroner det er under 17 bitcoins, har jeg regnet med fremtiden. Det var det i hvert fald ja, i lyder lidt bedre, synes jeg. Mm, lige præcis. Det lyder ikke som så meget. Ja, okay. Du kan ikke købe den nu, men du kan forudbestille den. Um, for eksempel i den begrænsede Founders Edition. Her i Danmark kan, uh -huh. er der maks. 1000, der kan købe den her Founders Edition. Den koster nemlig de der 1,6 millioner kroner. Og ellers du så et depositum uh, på 3,35 bitcoins. Um, det er jo kun 320.000 kroner. Og så har du forudbestilt din Tesla og så Tesla Roadster og så får du den jo når de så. Ja. Altså, kom i gang med det og det skal jeg nok fortælle hvornår det er. Men mens du så eller din far øh, venter på sin nye sportsvogn i familien, kan man så glæde sig over at den jo kan accelerere fra 0 til 100 km i timen på 2,1 sekunder og det gør den så til den, ja, eller den gør den hurtigere end alle andre massefabrikerede sportsbiler og det jo, det jo i sig selv er jo bare den bedste salgspitch overhovedet og så. Ja så lover i ilden mast, at den vil få en topspeed over 400 km i timen. Og nu er jeg jo tysker. Ja. Og der har vi jo autobahn i Tyskland. Altså så men tror du det tror du den her den appellerer hvad, hvad tror du man siger sådan jeg forestiller mig at Tyskland det er meget sådan konservativt land, du har BMW mm. med sæde, de der, de der tunge ja. dreng. Hvad siger man til Tesla dernede? At man kan de konkurrere med en BMW, eller med en Ileset, hvis man kommer kørende med mm. i en Tesla? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, har, jeg, jeg husker faktisk, at uh, min far var på besøg, og vi lige havde lavet uh, vores program, dengang under vores gamle navn, mm. Homo uh, og havde været forbi Tesla, og så var jeg jo helt begejstret og viste ham den her reklamevideo for en Model S, og ja. viste ham, hvad han kunne, og sådan noget. Han, han synes, det var superflot, men han, han uh, var sådan ret meget praktisk orienteret. Altså, han sagde bare... Ja, jo, det er jo fint nok, men så er der ingen steder, hvor jeg kan, kan øh, læse altså, strøm på den. Øh, yeah. eller, ja, det er det jo ikke noget, hvis jeg kan køre de der 300 kilometer, men så øh, kan jeg ikke finde et sted, hvor, hvor jeg kan tanke strøm, og Nej. så står jeg der. Så det var mere det, han havde på, men som, som rent som, som bil, synes jeg nu det var fint. Uh, og nu skal det jo, du skal jo lige lege med, fordi hvis ja. vi er på autobaren nu og tænker altså 400 kilometer i timen, mm. ja. det er godt, det er en Tesla, fordi jeg ved ikke lige, om jeg kunne... Og hold kontrollen over en bil 400 km i timen. Nej, så kan man jo bare få den til at køre selv. Ja, det er med det. Det er det, jeg tænkte, det må simpelthen være det, fordi altså, jeg har jo prøvet at være tæt på det 200 en gang, men altså, det er... Det, det, det, det går også stærkt for sig. føler sig ikke safe. Altså, jeg kan også sige, fordi nu, nu kan jeg jo forklare det til lytterne derude, det er tilladt at køre så hurtigt som du ved, på nogle afsnit af den tyske Autobahn. Ja. Men hvis du altså kommer ud for en ulykke eller en uheld. Så, øh, så er der automatisk rimelig meget skyld på dig, selvom du godt måtte, fordi det anbefales, sådan en, altså, at man retter hastigheden til de der 130 km i timen. Hvis du kører hurtigere, så, så er du bevidst om, at du indgår et risiko om, at det bliver altså, svært at kontrollere bilen osv., og hvis du så kommer ud for en uheld, så gælder det nogle andre vilkår. Så nu har det sagt. Okay, det vidste jeg faktisk ikke, men mm. øh, det lyder jo fornuftigt nok. Ja, så man, man må godt, men altså på eget risiko, kan man til næsten sige, ja. Og så 400 km i det lyder simpelthen vanvittigt. Altså, det er jo ligesom at, jo... at slippe en Formel et bil løs på, ja. på motorvejen. Ja, det, er så, det er jo vildt nok, når man kommer kørende med 130 selv, og så er der en eller anden, øh, en der kommer ja. kørende i en hurtig tysk BMW, Ja, ja og gør den der to, der, Lichthube der. Den der, når de kommer tæt yes. på dig og, og blive ja, ja. Og lysene. ja, lige præcis. Det er jo det, det tyske move, mm. ja, når de kommer blinkende bagved. Ja, ja. ja. ja. og så skal vi jo også sige det, det går gørende i det, ja. Altså han har en rækkevidde på 1000 km, det ved imponere min far, så for eksempel, at ja. Ja, du, kan køre, altså, du kan næsten køre helt fra fra Nord tyskland til Sydtyskland, og det behøver ikke at, at bekymre dig over strøm, den batteri, den holder simpelthen. Mm. Ja, men øhm, nu har vi så alt det positive, og så er det jo lidt af et problem, fordi hvad der så taler imod en gavekort for en Tesla Roadster under dit juletræ derhjemme, eller under dit fars juletræ, eller sådan noget, det Selvom du måske har nok Bitcoin, så er det lige det problem med, at så grønt er det nu alligevel heller ikke, at købe en Tesla Roadster, eller køre den, eller en anden slags albil. Altså for det første, så er der selvfølgelig vandetid. Jeg kan afsløre nu, at de lover 2020, kan du få den første Tesla Roadster, ja, og vi så ved så vi, fra Tesla, at yes. plus et år, måske to år, eller ja. sådan noget, før du sådan virkelig har den. Ja, de er jo med Model 3 forvejen, så smid lige lidt. Ja, ja. Nu skal de også lave en lastbil, og alt muligt også. Yes. Men um, så er det selvfølgelig også det, som selvom jeg er helt vildt med albiler og sådan noget, men så har jeg i, i, jo læst nok øh, til at vide, at når du køber en albil, så skal du også saftus med den i mange år, før du faktisk har gjort noget godt for kloden, fordi mens øh, vores øh, normale forbrændingsmotor, de, øh, ja, de puster partikler og alt muligt, øh, CO2 og hvad vi jeg ud, og så er de dårligt for miljøet der, øh, så øh, gør Albiler det selvfølgelig ikke, mm. men du skal lige fremstille sådan en lithium-ion-batteri øhm, og alt muligt andet teknologi og grej, der skal der ind, og at fremstille de her ting, det belaster kloden simpelthen så meget, at øhm, gennemsnitlig i albiler skal du køre den i syv år, inden du sådan kommer i en plus grøn regning. Så hvis du kun vil give den her Roadster til din far, fordi han lige er i midlife crisis nummer to, og han så om to år skifter til en anden biltype igen, så må jeg alligevel fra frahovedet gaven. Så det, okay. det er sådan, det er. Ja, okay. Um, så. Ja, og øhm, hvis du nu er en lytter, mm. der har 17 bitcoins, flere, har en far i middle of crisis, og jeg synes, at det lyder helt vildt spændende at kunne køre en bil, der har en rækkevidde på 1000 km og kan køre over 400 km i timen, så lægger jeg en link i vores show notes direkte til Tesla's danske side, hvor du simpelthen kan lægge kan depositum, eller forudbestille Founders Edition af den her Tesla Roadster. Så den det kan godt. du finde i vores show notes. Det er rigtig godt. Ja, lige præcis. Og øhm, ellers kan du jo købe bitcoins nu, og håbe, at de endnu engang stiger så meget i valuta, til at du i 2020 direkte det kan, kan gå i butikken og købe dig en Roadster. Ja, så skal man måske bare købe et, et par håndører i bitcoins, og så er det 17 hvad der svarer til 17 bitcoins hver dag. Ja. ja, ja. Det, vil, øh, det vil være en rigtig god julegave i 2021 eller 2020. Ja, så måske kan vi anbefale, hvis du ikke har nok til at købe din far, den her Tesla Roadster, så giver du din far bare et par bitcoins. Ja. Eller en halv bitcoin, eller hvad det må være. Ja. Det finder du ud af. Vi går videre. Ja, det næste overordnede emne i vores tech juleguide. Mm. Det er robotter. Fordi de kommer jo i alle slags former og farver ja. og kan alt muligt og sådan noget. Og så tænkte jeg egentlig, at fordi jeg er jo så en, der godt kan lide, at nu har jeg to børn derhjemme og leger også godt lidt og bygger lidt lego og sådan noget med dem så jeg tænkte: hvad med sådan nogle legetøjsrobotter med læringseffekt og der vi jo i Danmark er jo klart der skal man jo selvfølgelig snakke lego og de har jo der sag deres hedder, der der hedder Lego Mindstorms og der kan man så kombinere lego-brikker med noget hardware og noget software og, sådan noget. Okay. og så bygger du din egen lille robot og så kan du styre den med din mobil med din smartphone og køre den gennem stuen det kan være helt primitivt. Det kan bygge sådan en lille tank, der kan ja, smide sådan nogle små plastikugler omkring. Um, du kan også tilkøbe nogle accessoires, så kan den have um, sådan et indbygget kamera, så har du sådan en lille overvågningsrobot i stuen, som bare kører rundt, og så kan du indstille den til at, sådan vilkårligt, at tage et billede hver 30. sekund, eller sådan noget. Um, så kan mange, der er mange forskellige ting? Det er ikke kun lige... Ja... Uh... Yeah. Uh, altså, du, du kan gøre alt muligt Scorpion uh, robot uh, jeg, har, jeg har set alt muligt, du kan også bruge den til at lave sådan nogen på, på nogle hjul og så lege de sumo wrestling, så kan du have to robotter der kan udfordre hinanden ligge et lille ring rundt omkring osv. Uh, men uh, britiske, den britiske uh, avis mm. uh, og online media kan man jo også sige, de er også en online avis The Guardian, mm. de har lige udnævnt det såkaldte Gimo Astrobot Kit fra den kinesiske robotvirksomhed uh, UbiTek til årets bedste gadget på deres øh, liste over allerbedste gadgets i 2017. Ja. Um, og man kan sige, og det er ikke uh, for at have fordom eller sådan noget, men de har lavet sig inspirere af Lego, lad os sige det. Okay. Så måden, hvor man bygger sin uh, astrorobot eller de andre modeller, de er uh, i det her Gimo Astrobot kit fra Ubitech. det ligner så lidt, at man også altså, sætter nogle brikker og klodser og sådan noget sammen og sådan noget, og så har den uh, ligesom Legos uh, Mindstorms også nogle infrarød sensorer, som den kan interagere med, med sine omgivelser. Uh, men så kan man, uh, altså der følger sådan et programmeringssprog uh, med, og en app og så, videre, så kan man give sig et kast med det, og det synes jeg jo er smart er til nok. børn? Ja, som altså, det er også en modgruppe med -børn. Okay. Altså det er jo det der med, at nu vil vi gerne have, at alle vores børn de kan kode lidt yes. og programmere og sådan noget, så skal de bare gå i gang. Men jeg tænker jo også, at så skal det altid være en far eller en mor eller sådan noget, eller en onkel, hvis man er det, eller en moster og fester eller sådan noget, der lige giver en hånd og hjælper med at bygge det hele sammen, fordi det er jo forholdsvis kompleks alligevel. Hvad koster sådan en? Ja, altså hvis vi taler de her både Lego Mindstorms og så dem her fra UbiTech, så taler vi omkring de der 1.300-1.500 kroner. Så det, er, det er ikke særlig mange bitcoins. Det er det, ikke. det er det ikke. Det er ikke meget i bitcoins. Og så i julegaver alligevel. Altså det ved sprænge rammen for vores julegaver til vores piger derhjemme. Ja, men, øhm, det er nok også ja. bedst at holde sig væk fra sådan nogle robotter. Man ved jo aldrig, hvad der bliver sendt tilbage til Kina. Ja, og så altså jeg tænkte lige, da jeg kiggede på det her, så tænkte jeg, at nu må vi lige nævne det her danske startup Kubo igen, Og de laver sådan ja. af de her læringsrobotter, hvor børnene også kan lære at kode, men på sådan en legende måde. De, deres modgruppe er mere sådan øh, folkeskoleelever, fordi de leverer sådan hele sats til, til klasser, um, men de vandt jo så, hvis vi nu taler lidt uh, kigge tilbage uh, på Techall 2017, de vandt uh, på Allsweb web og de barseloner, der vandt jo simpelthen sådan en, en pris okay. som uh, er en af de bedste startups så dem, dem skulle vi lige nævne, så der kan man jo også lade sig inspirere på deres hjemmeside find Kubo, uh, KUBO hashtag not sponsored. Um, og så uh, lige se uh, Hvad der gør Og så uh, sagde jeg jo i introen At vi også skulle uh, forbi seks robotter um, ja, og, og, og det vi... er jo så det næste Fordi hvis det så ikke skal være legetøjsrobotter ja. Så kan det jo måske være seks legetøjsrobotter Det er sådan en man bare lige sender noget til hele familien Måske, ja. måske. Altså, Det ved man jo ikke Det kommer jo an på om man anden er lidt pervers Allermatech begejstret Ligesom vi er her hos Ja det, det er jo også en fin undskyldning Eller hvad siger man sådan Det, det er retfærdigt godt Ja men øhm, ja, altså når vi, nu, øh, når vi nu lige lukker lidt ned for humoren, så er jeg næsten der, hvor jeg hvor egentlig vil sige nej tak til, til sexrobotter, fordi jeg synes, vi er simpelthen der, hvor vi er kommet hen til Uncanny Valley. Ja. Ja, altså det ja. her. Ja. Du er med på konceptet. Ja, men hvad kan den? Nå, sexrobotter. Ja, Eller... ja. ja vi... Altså nu kan jeg, nu kan jeg, lige, jeg kan lige starte med at forklare Uncanny Valley. Altså når ja. jeg taler de her nyeste sexrobotter, så mener jeg simpelthen... Dem, som både øh, i, i form og udseende ligner os mennesker rimelig meget, men øh, de er jo blevet kombineret med kunstig intelligens, så de har, indbygget, øh, de har indbygget mikrofon, indbygget højtaler, indbygget sensorer, indbygget øh, varme og fugtighed, hvor, hvor det skal være varmt og fugtigt osv. Mm. Øhm, men de ankendte i det er sådan et udtryk, man bruger, når øh, humaneriet eller menneskelignende robotter, de simpelthen ligner os så meget, vi kan ikke at, ikke at, de næsten, ja, at vi næsten ikke kan se forskellen, fordi vi alligevel lige kan, kan se forskellen, så får vi sådan en uforklarlig følelse af både genkendelighed, men det er også blandet med sådan varmelse og uhyggelighed. Det ja, en en er en måde dystopisk Hollywood-film. Ja, og når man, når man ser de her så er, det, så er vi der, hvor vi er hen. Altså det er simpelthen meget mærkeligt, og som sagt, altså, de, er, de, de har alle de her ting, som gør dem så lidt menneskeligt, og alligevel er de jo fuldstændig kunstigt. Um, altså, yeah, de, de har sådan nogle navn som uh, Kira AI, Harmony eller Samantha. Som de, de, stripperne. Ja, yeah, så lidt kan man godt sige. Kan man godt sige. Og de fremstilles blandt andet af virksomhederne Thinsia, Amatus og Real Bodics. Um, og så er det også den her virksomhed, som jeg uh, som faldt over. Mm. Og det var den her nyhed, som jeg så lidt agtigt sagde, at um, den har vi ikke vant her i programmet før. De hedder Lumi Dolls, og de har så ikke indbygget kunstig intelligens nu i deres seksdukker. De ser så bare altså meget menneskelignende ud. Um, men de synes, at de har fundet sådan en niche, sådan et hul i markedet, som, som ingen har uh, fyldt endnu. Og så har de bare åbnet verdens første bordel, hvor du ulukkende kan gøre det med seksdukker. I Barcelona i februar i år. Det. Okay. Så det er det. Så i stedet for at... Så ligger der bare en... Så du betaler for seks med dukker på, på en bordel, og så kan du anden betale for en halv time, eller for to timer, så tror jeg det var. den rent bæfter, eller? Ja. ja, det må man håbe. Altså, det vil, det vil det jeg heller ikke, hvordan det er rent for, teknisk. Ja, og... Jeg har ikke tjekket uh, op på det, Nej. men... Uh, det kunne være, at vi det, skulle lave en, en e ekskursion for Tasha, Der Det er sådan et fortsæt for det. Måske i ny, ny det, det ja, nye år. godt ved. være. Hvad, kan, kan du, Næste gang er, der er Web Summit i Barcelona, eller Lisbon var det jo nu, så, men hvis der er en tech-konference i Barcelona, det er det jo til. til, ja. så må vi kombinere det. Kan det kan være det derfor, der er god grund til det. Der er jo mange direktører til sådan noget der, og så de, Du ved, hvad forretningsregnelse mm. egentlig betyder. Ja. Der, der bliver besøgt nogle steder i nogle bestemte byer en gang imellem. Hvad, hvad kan de her... Øh, altså, er der... Hvad, altså, altså jeg, er, kan, jeg, hvad, jeg, jeg kan... Jeg har tit ja. tænkt på sådan... og det er en stor mm. fællesbetegnelse. Er, der, er ja. der forskel på, hvad de kan? Ja, det er det jo selvfølgelig så lidt. Det kommer jeg selvfølgelig an på, Altså hvis vi nu taler om den her indbyggede kunst intelligens. Yeah. For eksempel, altså, hvilket nøgen netværk er de koblet op på? Hvor, hvor meget øh, kan de altså, forstå i anførselstegn af det, du siger? Osv., hvor meget kan de selv sige? Men jeg så også en lille video, jeg mener, det var den her dukke Samantha, mm -hmm. hvor man for eksempel øh, bare kan sige til en Samantha, I want your hand. Og så rækker den hånden ud. <laughs> um, og så... Øh, er der sådan en lille cut i videoen, og så bagefter har Samantha så en lille dildo af hånden, og så kan Samantha så bare begynde med at... Uh, Hold op. Ja, hjælpe med yeah. at åndernære, hvis Start. man vil sige det sådan, men så, kan den, så står der sådan med undertekster først, gør den det langsomt, så gør den det lidt hurtigere, og så, uh, så siger den også noget, og der er det uncanny valley igen, så siger den et eller andet med, altså dukken, Samantha mm. siger sådan noget. Du like my fuck thing? Eller sådan noget. Jeg synes, Så siger andet, helt mærkeligt. Ej, det kan man, det kan, kan du godt lide, hvordan jeg gør det, men med så en fuldstændig uemotionel tone i stemmen. sådan altså, så en fuldstændig... Mark Zuckerberg-robot. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Super mærkeligt. Så det, ja, det, der er en frabefaling, kan man, kan man sige, herfra. Ja. Altså vandt lidt det, med de ja. der sexrobotter. Vandt lige et par endnu. Ja, lige præcis. Og det samme, det gælder jo så også uh, uh, altså Hvis du nu har rigtig mange bitcoins, du keder, så du er ked der, der er lidt derhjemme. Lad være med at købe dem, fordi, øh, og her bliver det sådan lidt øh, dystopisk, fordi ja. det er også en ting, der sker inden for robotverden at øh, faktisk sådan øh, ja, førende forskere og tech-eksperter og visionære og sådan noget, de har jo allerede i 2015 underskrevet sådan et åbent brev øh, til de forenede nationer for at alvare om udviklingen af de såkaldte autonome våbensystemer eller autonome våbenrobotter. Ja. Det var blandt andet Stephen Hawking, Elon Musk var været, Steve Rosniak fra Apple og, og mange andre. Det er en tung, Lige præcis, øhm, og øhm, ja, det behøver sikkert sige, at du aldrig skal give sådan i julegave, øhm, men jeg tænkte alligevel, som sådan en lille og skræmmende adventsgave, så lægger jeg lige et link øh, til en relevant øh, video i vores show notes, det har jeg blandt andet yeah. sendt til dig i løbet af ugen, og der er der nogle forskere fra øh, Berkeley University i Kalifornien i USA, og de har lavet sådan en ret øh, skræmmende video om, øh, hvad sådan et scenarie kunne være, hvis man for eksempel havde sådan nogle autonome øh, droner, der... Øh, der flyver rundt med uh, lidt sprangstof. Mm. Um, altså, i siger altså, at de bare kan... Ja, se, se videoen, jeg lægger den derude. Men uh, den der slags robot holder vi os også fra, og så, hvis du har nok penge til, at du kunne købe en krisrobot, så brug den der heller på Atlas fra Boston Dynamics, som jo for nylig kunne vise, at den kan lave en baglænd, så ja, har du vist. lige skriv til Boston Dynamics, sådan en vil jeg gerne have til jul. Lige præcis. Det er altid godt også lige at markere, en ting er, hvad man gerne vil have, Mm. og så bagefter lige noget at sige, det her, det vil jeg overhovedet ikke have. Ja, og det mærkelige det er jo, og derfor har jeg også kædet det samme, at man ved jo også godt, at når den ene teknologi bliver fremmet, og videreudviklet, og tager indpas i, uh, uh, altså i vores hjem, mm. uh, så ved man også, at der er nogle andre, der har nogle andre idéer, og tænker, det er som den her dukke, som Anstak kan lige nu, det kan vi jo måske også bruge, til at tage en i, altså, til at gøre noget andet, ja. at man skal så. Det er sådan lidt træds på den måde, men ja, uh, nej tak til krisrobotter, uh, under juletræet Uh, og så kommer vi til den næste ting og oh, det er simpelthen overvågningskamera. fordi vi er jo i sådan et samfund hvor vi tænker at tillid er fint men kontrol er bedre skal vi have det eller skal vi ikke have det? Um, ja det kommer jo an på hvad for en uh, type du er huh? mm -hmm. um, altså er du så en der er meget bekymret over hvad der foregår i dit hjem når du ikke er hjemme og vil du gerne have mulighed for at, at få sådan et live feed på din smartphone og sådan noget så, så kan det jo give det hvis du kender nogen der er sådan meget bekymret så har du den amerikanske virksomhed Nast ja yeah. De har deres såkaldte IQ, både indendørs og udendørs overvågningskameraer. Og hvis så en af de nærmeste er den her Internet of Things-type, der elsker at koble alt op på og styre fra sin smart smartphone, så er sådan en overvågningsfirma, som er firmaet næst lige det rigtige. De har nemlig for eksempel indbygget ansigtsgenkendelse Og det er jo lækkert, fordi hvis der så kommer et person i dit hus, som du ikke har fået registreret i appen, så får du sådan en lille sms, der siger, hello, der er lige en fremmed inde i dit hus lige nu. Um, og så kan de jo reagere på det og sige, ja, men det er fint nok, jeg har givet tilladelse, eller, åh oh nej, det, det skal jeg lige se nærmere på, og så tænder du for live feeden, og så kan du lige holde øje med den person, der er kommet derinde og sådan noget. Og så er det bare lidt dumt, at uh, igen, den kunstige intelligens er ikke intelligent nok, fordi hvis du oh. nu for eksempel er en believer, og har Justin Bieber hængende på væggen, <laughs> så kan det godt være, at den her app fra Nest sådan regelmæssigt alvarer dig om, at der er en fremmed, i dit hus. Justin så, Bieber er i dit hus? Ja, ja, og så viser den dig bare et billede af Justin Bieber, som du har hængende på væggen, fordi den tænker, det er jo et menneske, der er kommet ind i din lejlighed. Eller bliver, man bliver man glad, eller bliver man ikke glad for, at næste lige kommer med en notifikation og siger, Justin Bieber er i dit hjem? Jeg tror, det er simpelthen det, jeg vil anbefale. Altså på den måde kan du jo måske gøre en believer, så en Justin Bieberfan en rigtig happy. Så siger du bare, hæng Justin Bieber på din væg, har så en overvågningskamera, og så går du ind i appen bagefter. Og når appen så ansigtsgenkender Justin Bieber, så indtaster du bare navnet på personen, Justin Bieber, og så får du en gang imellem bare så en lækker notifikation, som siger, Justin Bieber er lige kommet hjem <laughs> til dig. Eller, er, er, Mere det. Er, Justin Bieber er hjem i øjeblikket, så det er jo lækker. Så man skal lige have afstemt sin kunstig intelligente kamera, overvågningskamera med, at hvem man egentlig lige har boende. Ja, lige præcis. Og så øhm, sagde du jo, altså, jeg, jeg husker, at vi, vi talte om noget med, at Amazon, de også tilbyder de her overordningskameraer. Men ja. sådan til, med en helt anden funktion også. Kan du huske, hvad Amazon det var, Key. Om? Amazon Key, rigtigt. Ja, hvad var det? Men det er, det her med, at, øh, altså, det, det, Amazon, de har jo lidt det hele efterhånden. Mm. Og de har jo også et uh, shipping firma, hvor, uh, eller det er shipping firma, hvor de så også leverer pakker i enkelte store byer i USA, hvor de så også kan sige, prøv, hvis du ikke er hjemme, så kan du bare give os tilladelse til at gå ind. Og så kan, du, så kan de gå ind og lægge pakken til dig, uden du er hjemme. Og det er jo sådan noget med, at man har en smart lås over et smart kamera, der ser, så du hele tiden kan gå ind og se, hvordan din pakke er blevet leveret, og, og så videre. Er det, der, er det der, vi er? Ja, jamen, det var lige præcis det, jeg tænkte på. Altså, det er jo også, også smart nok, så kan du også lige bruge det til det. Ja. Um, så øh, hvis man synes, det er sejt, så, øh, så, skal, man da, ja, så skal man da give sådan en overvågningskamera. Og hvis jeg så skal sige noget kritisk til det, så, øhm, så ved I jo, loyale lytter til det her program, de ved, at jeg så, eller de kan nærmest selv indsætte noget med bla bla, hvor andre data fra overvågningsstreamet hen, bla bla, kameraner kan blive ja, hacket, ja. og bla, bla du kan udspære næros, og kritik. bla, bla hvad med er jeg egentlig interesseret i at se på mig? Ja. Det er der ingen, så øh, <laughs> hvis man har det sådan, så giver det jo kun ekstra tryghed, sådan en overvågningskamera. Det er super godt. Ja. Var det den. Jeg kan lige rigtig hurtigt komme øh, på det allersidste. Ja, Fordi gerne. det var sådan noget, nu har jeg også lovet noget til dem, men ikke det helt store budget. Fordi så er der simpelthen smarte cykelhjelme, og okay. det var jo sådan noget, som jeg endelig burde have. Jeg cykler ret tit her rundt i Aarhus øh, mm. i mørket også, og har min sort cykelhjelm på, og har mine øh, gammeldags øh, wired headphones. Øh, altså, jeg hører telefoner med ladninger på i øret, og så er jeg sådan nogle gange lidt bekymret, når jeg så cykler rundt og lytter til podcast, at det kan jo godt være, at jeg ikke lige kan høre den stille albil, der overhaler mig bagfra, eller el eller andet. Ja. Men så er det, det er så, simpelthen så smarte uh, cykelhjelm derude, og jeg skal nok lægge uh, sådan en, en uh, lille guide uh, til, hvad for nogle modeller der er derude, uh, i vores show notes, men jeg kan ganske kort sige, at nu har de simpelthen lavet cykelhjelm, hvor der for eksempel er, der er et model, hvor der er 48 indbyggede LED-dioder, så du har lygte foran, okay. og så har, du, uh, så har du lygte bagved, altså ja vidt eller lyst lys, lys ja. foran og så rødt bagved, men så kan sykkelen for eksempel den kan registrere når du bremser, så den har også indbygget bremselygte, så den lyser okay. lige lidt, lidt lidt mere, lidt mere intensivt også. rødt når du når du bremser og så har den her model også øhm, det er den hedder Lumos og jeg er så vilt med den du har sådan, du får sådan en fjernbetjening på på dit øh, håndstyr mm. og så kan du faktisk også indikere så du ikke længere behøver at lave den der mærkelige armbevægelse, som jeg ellers altid gør, hvor jeg strækker højre hånd ud, eller højre arm ud, eller venstre hånd. Det, det uh, ser jo fuldstændig vanvittigt ud, når jeg har jeg dreje af. ja. Og så er der nogle andre uh, modeller. Altså, der, der findes alt, som har indbygget Bluetooth, så du har sådan en indbygget headset, hvis du vil foretage telefonopkald. Men de bruger også, uh, enkle modeller bruger den her Bone Induction Technology. Det er det her med, hvor du ikke har en, en ørprop i øret for at høre noget, men du har simpelthen bare noget, der bliver lagt på øreknoglen, og så bliver lyden transporteret via vibrationer. Så du kan faktisk, du har øret fri til, at du kan høre trafikken, men du kan også lytte til din yndlingspodcast. Teknokraterne selvfølgelig, selvfølgelig. det er jo ikke noget andet, du lytter Klart. til. Um, det kan du gøre, og så er der også andre modeller, hvor uh, de registrerer, hvis du for eksempel har haft en impact, altså hvis du er faldet ned fra cyklen, og hvis du ser rejser der er inden for 30 sekunder for eksempel, så er de forbundet via bluetooth med din smartphone, og så ringer de automatisk til Falk. Og det er jo genialt. Vanvittigt. Så jeg tænker nærmest, det... at, hvis vi skal tage den her fra, så det er den allerbedste Ja, uh, det er faktisk den, der har chokeret mig mest, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke så godt orienteret ud i de her cykelhjelme. Men mm. jeg har lige slået den op. Den ser lækker ud. Ja. Den er jo egentlig meget pæn. Ja, og den link, jeg lægger ud i vores show der er sådan forskellige modeller. Så det er lidt, lidt for en anden typer type, og det den går. her... Hvis man ikke lige har øh, altså den allerstørste, største øh, pengepunkt øh, og så videre, så er der sådan en standardmodel fra Lumos, som så kun har, har lys foran og bagevel uden de der bremselygte og alle de der fancy ting, men den kan få os til omkring 55 600 kroner. Øh, så, kr. så, øh, så så har det er vi det lidt i price range lige præcis. Sådan der. Så stopper telefonen med at ringe. Vi skal vende blikket tilbage på 2017, Andreas. Eller rettere sagt, hvad har vi egentlig talt om her i 2017? Vi har været omkring en del. Der er sket meget. Men hvad er ligesom det, vi skal tage med? Det, vi skal huske? Mm. Der har jo været en masse midlertidige noget, som vi måske ikke så meget har brug for mere at vide. Men hvad der egentlig er sket? Og du må jo sige til, Andreas, hvis... Jeg kommer med nogle ting, som der ikke bør nævnes som highlights i 2017. Om du overhovedet kan huske det, har jeg sagt, eller om du godt kan huske det, og så må du være med til at uddybe, hvad jeg egentlig snakker om. Okay, helt og sikkert. Og på Bitcoin. WannaCry Ransomware. En, ja, en ransomware, øh, der herskede i maj, hvor hacker overtog firmaers øh, computer og krævede løse så i Bitcoins for at åbne op. Den for... viste os alle sammen, hvor godt sikret vores infrastruktur er, og hvor mange. Så når hospitaler og sygehus i Danmark stadigvæk bruger Windows XP, ja. for eksempel. præcis. Altså det britiske sundhedsvæsen, det blev mm -hmm. hacket. Tysklands nationale togselskab, Deutsche Bahn, blev også ramt. Og så altså cybersikkerhedsfirmaet, der hedder Symantec, de formoder at det var Nordkorea, der var skyldig softwaren. Og selvfølgelig, man kalder, man kalder den lige over på Nordkorea her i Rusland togselskab. og Nordkorea lyder altid Præcis. Folkene ikke altid. er bare. Ja. Helt sikkert. Og det var også noget med, at A.P. Møller Mær senere han blev ramt af, af det i Danmark, og mistede milliarder øh, bare på en uge eller halvanden det var en Ja, de, de, var, hvad var det? Var det, var det med, jeg kan ikke huske, om det var det med container eller noget med olie, men i hvert fald var det en, en del af deres business, som det slet ikke kunne altså, det gøre. Ja, fortsat. Nej, ja. ja. Og man kunne så også fortælle, altså man kunne sige hacking, hacking, hacking her i 2017, fordi der er en masse hacking-nyheder. Øh, nok en af de største var, der er Equifax, det her amerikanske selskab, der vurderer mm. amerikanernes individuelle finansielle habilitet og kreditværdighed, blev hacket. Equifax, de læggede simpelthen over 143 millioner amerikaners personlige fortrolige oplysninger. Det var alt fra datoer på deres fødselsdag til deres adresser og nummerplader på biler og sygesikringsnummer til, der, der, til deres kreditkortoplysninger. Det hele. Og det igen det minder også bare om, hvor altså selv hvis det er dårligt USA i de her store firmaers øh, private firmas infrastruktur, så ved vi hvordan de danske offentlige mm. myndigheder... altså så, så, så er det jo så er det ikke tilfældigt at der lige pludselig ligger indsætte rum med alle CPR-numre på det amerikanske hey, hey, eller hey, det kinesiske. i hey, hey, Danmark er det jo kæmpe stor modstand inden for sådan IT-ekspertverden hvad angår det nationale genomcenter, fordi man bare ved at okay, alle vores, alle danskers mest personlige oplysninger, nemlig vores Altså vores DNA, Præcis. kommer til at ligge et eller andet sted og så ved man også bare, at det kommer ikke til at gå alt for lang tid, og så er der en eller anden, Præcis. der har haft til dele. Jeg har jo selv mit DNA op på en server på en hjemmeside, der hedder 23 Me, hvor mm. jeg på en eller anden måde føler mig meget tryg ved, at det er det firma, der gør det, men jeg vil sige, at hvis det skulle over i nogle danske hender myndigheder, så, så, så vælger jeg paradoxalt nok at være lidt bekymret. Anyways... Vi skal videre til kunstig intelligens, for det er jo en stor overskrift, og svag på mange måder. Men som eksempel på, hvor langt kunstig intelligens er nået, så har vi selvfølgelig Google DeepMind's AlphaGo og AlphaGo Zero. Uh, den maskine, der ligesom lærte sig at spille det her avancerede kinesiske spil Go på kort tid, og derefter bankede verdensmesteren, og som jeg selv sagde lige nu her, så har DeepMind udviklet den næste AlphaGo, den der hedder AlphaGo Zero, som på 3 dage lærte sig selv at spille uh, Go ja, og men uden at, nemlig uden at have fået kendskab til spillet spil, uh, indprogrammeret før, ja. Og jeg vil prøve at afspille et lille kort klip med uh, professor David Silver, der har arbejdet her på AlphaGo, så kan man lige smage på det. Specifically, it defeated the version of AlphaGo that won against the world champion Lee Sedol, and it beat that version of AlphaGo by 100 games to Zero. So all previous versions of AlphaGo started by training from human data. And they were told, well, in this position, the human expert played this particular move, and in this other position, the human expert played here. AlphaGo Zero doesn't use any human data whatsoever. Instead, what it has to do is learn for itself completely from self-play. So the reason that playing against itself enables it to do so much better than using strong human data is that First of all, AlphaGo always has an opponent of just the right level. So it starts off extremely naive, it starts off with completely random play, and yet at every step of the learning process, it has an opponent, a sparring partner if you like, that's exactly calibrated to its current level of performance. And to begin with, these players are very, very weak, but over time they become progressively stronger and stronger and stronger. People tend to assume that machine learning is all about big data and massive amounts of computation, but actually what we saw in AlphaGo Zero is that algorithms matter much more than either compute or uh, data availability. In fact, in AlphaGo Zero, we use more than an order of magnitude less computation than we used in previous versions of AlphaGo, and yet it was able to perform at a much higher level due to using much more principled algorithms than we had before. I think I can speak for the team by saying that we were all pleasantly surprised by just how far it went, that eventually it was able to surpass all of our expectations and it was able to actually climb up the ratings until after around 40 days we found that it had actually defeated all previous versions of AlphaGo to become the strongest go program in the world and this is all for a system that's been trained completely from scratch starting from random behavior and progressing from first principles to really discover tabula rasa how to play the game of go han at lyde som om det er det rene trolleri. Ja. Det er et eller andet med, de rette algoritmer, og så sker der magic. Altså, så, så sker det bare. Det er ret vildt. Alfa altså, AlphaGo var i forvejen rimelig vild i forhold til, hvad den havde udrettet. Mm. Og så kommer de op med den her AlphaGo Zero, som så banker den 100-0. Ja. ja, det er vildt. Det er det i hvert fald. Nå, så det har været kunstig intelligens, og så har vi selvfølgelig også hele det her Elon Musk kredsløb, Tesla, SpaceX, Hyperloop. Det kunne vi jo snakke Boring af. Company, Neuralink. Vi kan blive for, med af. Ja. Og selvom han godt nok ikke er en del af Hyperloop længere, øh, det har han jo lige så stille fået andre firmaer til at administrere. Øh. Ja, blandt andet Richard Branson. sjovt nok. Præcis. som har købt sig ind i en af de her hyperloop Ham her, der har Virgin hedder det Virgin Air? Ja, han har jo alt muligt. Virgin altså alt, Company. Alt med Virgin eller hvad hedder det? Ja, ja. Plusselskaber. Og... Ja, moderselskabet hedder bare Virgin, og så har han alt muligt. Ja. Virgin Music, Virgin Telecommunications, aner det ikke. Mange mænd er der i hvert fald. Ja. Altså hvis man skal nævne noget, i hvert fald på vegne af Tesla, så er det jo selvfølgelig selvkørende lastbiler. Vi taler om det øh, allerede i april, kunne jeg se i vores udsendelser. De her nye lastbiler, de er først lanceret inden for de seneste par år, og de har været længere ventet Walmart har allerede bestilt en del, og det får så en masse til at spekulere i, hvad med de her lastbilchauffører, der måske snart bliver fyret, hvis mm. de smider noget selvkørende teknologi ind i dem. Ikke hvis vi spørger det danske vejdirektorat, så har de, så har de lidt arbejde nu. Nej, Men, øh, det arbejde endnu. Nej, præcis. Men det talte vi om i en af vores udsendelser. der går mindst der går mindst 50 år mere, inden vi sådan er fuldstændig omstillet til F fuldstændig. autonom trafik. I, i hvert fald i Danmark, det er en helt anden verden. Øhm, og så selvfølgelig snakker du selv om New Roadster her, der, der slår også mange mm. rekorder. Og kudos til Elon Musk i 2017 for hele tiden at presse de konservative, også de tyske bilproducenter, for at presse dem og ja. sige, der er den her, der er vejen. Øh, så Daimler, altså dem, der ejer Mercedes, de i hvert fald mm. også, de også begynder at gå den vej. Og så har vi selvfølgelig SpaceX, der jo bare er altså i universet ud, ved, ud på Mars og nærmest flyver os fra raketter, også her på jorden, til forskellige ja. destinationer. Man skal, man skal være med i et års tilbageblik, hvis man laver en opfældelse, der simpelthen hedder Big Fucking Rocket. Ja, så, ja men det er jo er det det. Det er fantastisk, jeg elsker det. Og så lad os lige kort runde netneutralitet. Vi mm. talte om det fra maj i år, og i en af vores seneste udsendelser, der ja, ser det ud til, at netneutralitet det bliver fortid, fordi her den 14. december, der møder, eller der stemmer FCC, den her Federal Communications Commission i USA, der mødes de og siger, mm. altså man kan sige, de, de mødes og stemmer for det formelt der, men man kan sige, at i og med, at republikanerne, de, har, de dem der er i flertal ja. og klart har sagt, hvordan de forholder sig til det, jamen så er den egentlig ja. rimelig, rimelig tydelig. Ja, der er fem, der skal tage afstemning, og så er der tre republikaner og to af demokrater. Præcis, er dem der, det er sådan der, der er. Lederne der i FCC, så ja. Det bliver trist, og det bl men det bliver til gengæld rigtig spændende at se, hvordan det så kommer til at foregå. Ja. Altså, hvad, hvad kommer der til at ske? Øh, og så lad os lige runde Facebook. Øh, selvfølgelig har de trukket en masse overskrifter, men også med samme emne, nemlig hvordan Facebook fungerer, og hvordan, altså, det, hvordan foregår det egentlig indholdsmæssigt med grænserne på Facebook. Ja, og jo du har uden at nævne fake news. Så nu skal den lige komme. Præcis. Der jeg havde os, faktisk ikke færdet den, men øh, jeg, turde mm. ikke, jeg turde ikke sige det. Men tidligere på år, der snakkede vi om Facebook Live. De her mor og selvmord, der mm. er der. Der er blevet streamet på hvornår burde det tages ned, og hvad burde man gøre i forhold til det her. Alle kan jo gå ind og et eller andet, der virker kriminelt, og komme ud til alle masserne. Og så bliver der også lægget en decideret, altså senere bliver der lægget dokumenter fra Facebook om deres retningslinjer, hvordan de modererer indholdet, det snakkede vi en del om. Og så kom det også frem, hvordan man på Google og Facebook kan ret indhold til hadfulde grupper, har vi også snakket om. Uh, og senere på året var det selvfølgelig den her russiske infiltration af præsidentvalget på Facebook mm. og, og andre af de her sociale medieplatforme, som man kan sige, at alle de her ting har gjort, at man i 2017 virkelig er begyndt at sælge større spørgsmålstegn til Facebook, og, og hvordan skal, ja. det, skal det forstås som et medie selv, hvad skal man gøre, skal man regulere det på en eller anden måde, og så der er virkelig oprettet spørgsmål, ja, vi har, både fra forbrugerne, men også fra myndighederne. Ja, den, vi har tit talt om at den her politiske pres, der er begyndt på at komme med kongressøringer i USA, men her i Europa også med konkurrencekommissæren Margrethe Vestager osv. Og, um, og det er så. jo ikke kun på Facebook, det, det er jo generelt udtryk også for, hmm. for Google, og, og hvad man ellers ser derude. Og så har det selvfølgelig også været året, hvor de her store techfirmaer, de er kommet tættere på hinanden rent produktmæssigt. Det er mm. lidt min egen analyse, det her, men de firmaer, der før havde, sådan, hvad kan man sige, deres eget produktterritorier, de får hele tiden nye konkurrenter, og omvendt, de går også til angreb på nye produktterritorier. Og hvordan det? Jamen, et tekfirma tech techfirma med respekt for sig selv, har jo i dag kunstig intelligente taleassistenter, Apple, HomePod, Google Home, Amazon, Echo osv. Det er en helt stor slagmarked, mm. altså kunstig intelligens. Og så har vi altså så har et hvert techfirma respekt for sig selv jo også sin egen streamingtjeneste Apple kommer med fuld fart øh, formentlig her i 2018 har allerede været ude og sige hvad man altså hvad man selv begynder at producere og så har vi Amazon Prime der er kommet til Danmark og Facebook øh, de lancerer selvfølgelig også deres tjeneste i USA mm. og så det er ikke kun Netflix øh, HBO eller Hulu længere at der der virkelig, der sker noget, og det samme med selvkørende biler, altså Googles uh, Waymo eller Alphabets Wiimo uh, selvkørende bil, Uber, der også gerne vil være selvkørende, uh, det er godt i gang, må man sige. Apple arbejder også på, på deres side Præcis, det, det venter man jo også uh, spændt på, og så det her nordamerikanske konkurrent til Uber, dem der hedder Lyft, uh, dem vi hmm. nok ikke så meget kender her i Europa, det er sammen nogen, der udvikler på de her selvkørende biler, selvom de måske uh, til at starte med ikke havde det som produkt. Og så, ved jeg ikke, så, så kan man jo heller ikke undgå at nævne det her firma i 2017, der starter med A og inkluderet et sæt, nemlig Amazon. De ekspenderer jo fuldstændig. Jeff Bezos er lige pludselig et, mund, et navn, man kender, er i folkemunden. Amazon købt Whole Foods. Det har fået aktion til at spekulere i, om Amazon de vil gå helsevejen, altså gå ud og måske endda lave medicin. medicin er faldt jo helt vildt, af det her det skete Vi har haft et supermarked Amazon Go. Vi har snakket om nye echo produkter altså deres talassistenter, mm. men også den her Amazon Key. Igen, det her, som du nævner, Andreas, der hvor man kan gå ind, simpelthen bare gå ind og levere pakkerne, selvom nogen ikke er hjemme. Ja, og så anmelder de alle de her vilde patenter, som vi har talt om flere gange, det her med flyvende dronelager, eller drone -til levering der selv destruerer, og alt muligt. Ja, fuldstændig. Det, det, altså, det er helt vildt. Uh, så det er også svært på den måde, lige at opsummere Amazons år her, uh, på, på ganske kort tid, men der er fart på. Øh, så har vi selvfølgelig også Apple øh, Face ID Det er en ny teknologi Og i Kina kan man nu betale med Face ID Selvom der jo egentlig har været videoer ude med Der gik en video rimelig viralt øh, Med en mor Og hendes søn ja. øh, Hvor morens iPhone øh, Kunne unlockes. Med sundens ansigt, og hans ansigt var ikke kodet ind på den her. Og så var det noget med, var det, var det faktisk fra Vietnam, eller sådan noget, hvor de havde bygget sådan nogle mærkelige ansigtsproteser og masker og sådan noget. og så Var kunne det de virkelig det? Ja, og så kunne de alligevel snyde. Altså, det havde vi de også forventet, men um, jeg tror, i ja. ja, mit indtryk er alligevel, at teknologien er sådan forholdsvis sikker nok. Altså, det er ligesom på samme måde, men også på en eller anden måde kan. Altså, jo, nu ved jeg godt, at det er lidt, lidt, lidt nemmere at, at fake sådan et fingeraftryk, eller, men altså, en eller anden vej kommer man altid til at finde, men spørgsmålet er om om, om det, er, det er effort, altså, det, det, den op, altså det, det, man skal lægge ind i det, energi ja. i den tid, og så videre, om, om det virkelig kan betale sig til, at man kan så bruge det rent sådan praktisk til at snyde med ja. det, eller sådan noget. Præcis. Så selvfølgelig også med, når vi snakker Face ID, snakker vi selvfølgelig også iPhone X, og også med deres nye iOS og iPhone X, Kit, altså deres Augmented Reality Platform, som er, altså kan man sige, app-udviklere, mm. Ikea, og så videre, de begynder virkelig at bruge, og det bliver også spændende at se, hvad vi får af spil, og jeg ved ikke hvad, hvordan vi får udnyttet det her i 2018. Ja. Det, det vil jeg også sige, det hører jeg i hvert fald 2017 selv, altså jeg husker jo, at der i slutningen af 2016, der talte vi meget om virtual reality og sådan noget, det bliver det helt store, VR og sådan noget, så er det, i år har det været mere og mere augmented reality, der har fyldt, og inklusive mixed reality, kan vi så også sige, Microsoft's ja. Hololands og Yeah, det var i hvert første gang jeg op. hørte det, hvor jeg tænkte, hvad, hvad er mixed reality? Altså, jeg mm. troede, vi havde virtual reality og augmented reality, og du kan yeah. ikke lave noget sådan mixed, altså du kan Nei. ikke lave noget midt imellem, det kan man jo så åbenbart. Mm. Og så har vi også, altså en I, to, eller i 2017, det har også været det her med, at vi har fået indsigt i Silicon Valley, firmaernes kultur. De udstråler jo sindssygt meget goodwill, kan man sige, når der sker nogle events rundt om i verden, så er de hurtigt til at komme ud og sige, enten det står vi, altså vi er meget imod Donald Trump, og vi, vi kan ikke lide de her indrejseforbud øh, og, og udstråler goodwill på den måde, men vi har også fået rigtig meget indsigt i, hvad kan man sige, det lidt paradoxale her til, at de nogle gange er lidt, har lidt en uhensigtsmæssig kultur inde i, hvor der er blevet lægget nogle ting internt fra firmaerne, hvor vi har haft øh, CEO Travis Kalanick i Uber, der lige pludselig bliver i hvert fald anklaget for en hel masse ting, at, øh, ja. og, og det her med MeToo i Google nærmest, hvor, hvor de i hvert fald har været seksuelt chikaneret nogle kvinder øh, og udnyttet hierarkiet i det her mandligt dominerede erhverv. Mm. Men ja, altså det, det, gør, det er også klart, at det går sådan lidt hånd i hånd, altså det her med, at fordi de spiller en større, større rolle i vores hverdag, så må de selvfølgelig også lave med, at der er flere og flere, der har en interesse i, at se den altså meget tæt over skulderen. Altså især, yeah. hvis vi taler om uh, gravejournalister som sådan, ja, fjerde statsmagt dem der uh, dem der er sådan, sørger for, at, at borgerne også får indblik i det her, og der er lidt kontrol over de her ting, så, så det for mig er det jo en god ting, at ja, vi altså, får et indblik i, hvad, hvad sker der sådan lidt uh, backstage uh, bagved deres facade. Fuldstændig, og jeg tror, det er noget, mm. vi skal vende os til, i hvert fald i forhold til det der lidt med e det tror jeg er noget, der fortsætter, og jeg ved også, det er noget, der har fortsat inden for den seneste uge også i, i Uber. Jeg synes også, det var meget sjovt, bare lige, lige kort, lige hurtigt til at til, se til tilbage på gang i 2016, når man skulle ind i 2017. Hvad sagde man egentlig, der ville ske mm. i 2017? Og jeg faldt bare over en, en, et punkt fra Fortune øh, Magazine, hvor de skrev sådan, Snapchat Source and Apple stumbles. Altså, at Snapchat vinder, og Apple dør. Mm. Og man kunne faktisk ikke have sagt noget mere forkert, ja. Æh, Apple stier gevaldigt, i hvert fald ren økonomisk, aktiemæssigt i 2017, fordi de er kommet med en masse nye produkter, hvor Fortune de skrev, de ser utroligt tørt ud, de kan ikke noget. Det, mm. 2017 er året, hvor Apple definitivt falder ned, dør og bliver nummer... Ja, i hvert fald, dummer sig på en eller anden måde. Ja, Præcis. Og, går, går ned, ja. og Snapchat skulle meget blive the bomb. De, skrev, de har virkelig fået fat i the millennials, og de har bare de har styr på det. Ja. Og de blev børsnoteret i 2017 her, Snapchat, mm. og den er halveret i værdi. Det, ja. det går dårligt for Snapchat. Men det har også bare talt om. Altså der har Mark Zuckerberg og hans venner, de har bare været hurtigt nok til at uh, introducere nogle funktioner til, til Facebook, ja. uh, som uh, så har sørget for, at ah, men der bliver man alligevel så lidt, altså med de der Facebook-stories uh, osv., men man har tilføjet nogle funktioner, som gør, at uh, Facebook... Um, ja, måske alligevel er nok, at man ikke længere ja. har grund til at bare hoppe over og installere Snapchat osv., så, videre. så ja, det er ja, ret ja, Og der er også den her tech-Trump rivalisering i 2017, hvor ja. altså Trump, han, han har hated rigtig meget, i hvert fald på tech-industrien, og det var især gældende med igen det her indrejseforbud, men også mod Jeff Bezos CEO i Amazon, hvor han, han råder jo også over The Washington Post, som nok er i, lidt i opposition, må man sige, til, til Trumps politik og Trump-administration generelt, så der har også kørt noget, noget hits frem og tilbage. Trump der. har i hvert fald kaldt den fake news. Så. Ja, det, og det gør han jo gerne. Mm. Har jeg glemt noget i den her gennemgang? Ej, men jeg synes, det var meget passende. Altså på en eller anden måde, vi har ikke, vi har ikke snakket så meget om droner, men vi har selvfølgelig nævnt den lidt. Altså de har for, for mig alligevel også ja. fyldt, fyldt en del i år. Ja. Men også fordi, og det er måske fordi de er der ikke helt endnu, men vi har talt som lidt om for eksempel den her Ihang 184, altså at man faktisk kan have den her drone, der er ligesom en, en persons flyvende taxa i, i Dubai. Ja, i Dubai. Har været det siden i sommer, så at der både er Uber og andre virksomheder, der snakker om, at det er, vi skal lige have et par år til, og så, ja, så er der simpelthen en autonome flyvende køretøjer i luften, som flyver også uh, sådan nogle korte afstande, de der 60 km eller sådan noget fra A til B. Mm. Uh, men det har i hvert fald uh, hørt, hørt til for mig. Yeah. Uh, og så ved jeg, ved jeg ikke, om det allerede var 2016, men desværre bliver jeg nødt til at sige det, men emojis, de fylder jo mere og mere på en eller anden måde. Yeah. Altså, ja, og med igen Apples iPhone X and emojis. Ja, yeah. ja. Yeah. Altså, altså endnu et eksempel på, at der er et eller andet, der gør den uh, vigtigt. Og uh, også det her med, at de er, blevet, de er simpelthen blevet så mainstream, at ens mor og far uh, eller bedsteforældre måske endda sender en mærkelig emoji en gang imellem, når de sender en tekstbesked. Man har opfundet et nyt sprog, simpelthen. Og med det, ja, der må vi nødt til at sige tak for i året, Ja, Ja, simpelthen, det var all i med teknokraterne. Det var det i hvert fald. Vi håber, at det har været et godt år. Hvis det er din de første udsendelse, så kan man sige, at der er et helt år opsummeret på, eller i hvert fald 36 andre udsendelser, og dem kan du finde ind på iTunes med teknokraterne, hedder vi, og det kan du også ind på AASR's hjemmeside. Jeg håber virkelig meget, at vi lyttes ved i det nye år. Ja, vi vender tilbage engang i januar. Det skal vi lige have yeah. styr på. Men ellers tjek ud af vores uh, Facebook-side. Der lægger vi vores show notes Teknokraten med CH. Mm. Uh, der må du gerne skrive Marise Rose. Du må også gerne brokke dig. Eller sige, i I fan fandme at nævne det her i vores års tilbageblik. Yeah. Og så kan vi jo kommentere på det i det nye år. Så, så må vi prøver at retfærdiggøre det. Lige præcis. Gør tak fordi det. I lyttede med. Ja, og på, på gerne mm. høre det nye år. Technic rather than that.